Крик той страшенний почувши, вони звідусіль позбігались, вхід обступили в печеру і стали розпитувати, що з ним. Що, Поліфеме, з тобою? Що голосно так ти волаєш? В ніч божественної солодкого сну позбавляєш усіх нас. Може, хто з смертних отару твою силоміць виганяє? Може, самого тебе хтось насильством і підступом губить? Відповідь так із печери волав Поліфем Примогутній. Друзі, ніхто і не насильством мене він, а підступом губить. Відповідаючи, мовлять, вони йому слово крилате. Що ж, коли сам ти і ніхто насильства тобі не вчиняє, то чи не Зевс тобі хворість наслав, і поміч тут марна? Краще ти батька свого, владику, благай Посейдона. Мовили це і відійшли. Любе серце моє розсміялось як обманув я ім'ям його і задумом цим бездоганним. Стогнучи тяжкою в корчах, увесь аж звиваючись з болю, камінь руками намацав кіклоп і відсунув від входу. Сів посередині в дверях і широко руки розставив, щоб упіймати того, хто за тарою хотів би умкнути. От якого він дурня знайти у мені сподівався. Я ж міркувати почав, якнайкраще зарадити справі, щоб і супутників всіх, і себе від жорстокої смерті урятувати. Всілякі тут засоби й хитрощі щіткав я, Шлось тут про душу велике, бо лихо уже насувалось. Зрештою, визнав у серці, я раду таку за найкращу. Гарних ставних там чимало було баранів густорунних, добре вгодованих, з темною аж фіалковою шерстю. Всіх я їх нишком зв'язував сплетеним віттям вербовим з ложа жорсткого, що велетень спав нечистивий на ньому. Я їх по троє зв'язав. Ніз когось під собою середній, інші ж обидва з боків, тим часом його прикривали. Кожні так троє несли одного чоловіка, а сам я був поміж ними баран, над усіх в тій отарі найкращий. Міцно вхопившись за карк, під черевом в нього кудлатим, я заховався і, вп'явшись руками у шерсть божественну, так і тримався терпеливо відважно сповнений духу. Так ми в журбі та зітханнях на світлу еос дожидали. Ледве з досвітньої мли заясніла, еос розоперста, стали на пашу тоді барани і козли пориватись, а неподоїні матки замекали голосно в стілах, понабухали в них вим'я, а їхній господар, жорстоким мучений болем усім баранам, що йшли по нього, спини обмацував. Не помічав він, проте нерозумний, що під грудьми в баранів густорунних підв'язане крилось. І аж останнім баран мій до виходу шерстю своєю і мною обтяжений, я ж передумав тоді вже багато.